Zi, eh? Alpa, Ia zelan dagoen gauzu, eh? Ia zelan dagoen gauzu, eh? Ia zelan dagoen gauzu, eh? Ia zelan dagoen gauzu, eh? eh? Zi, dandekul, bueno, hamen... Eguera bat daukogu, ez dakit, ez askotan gantatuko da nolakorik, baina hamen, 2006 garen ortein guru, eh? Lehen txosten horren eragin ez, ero, bueno, horren ariki. Zaurlaritzak eh, proposatua ban eh, Trenbidean trazaue aldatzi Eta eh. ikusik kalte kaltea hondizia egitea ban Herri ondo-ondotipasaute Papelzabarien eh, egoalde erantza eroetiena Papestea perreun metro ero 10.000 eratzi Eta azizien, ba, bai sondeuek eiteen, ba, proiektu aldaketak eiteen, eta bai e, Kontu eda, ba, 2000 eta sortzigarren urtien El Horrizako trazaue konkursora eta proiektu, beto da, onartu zen bai consiguendula de proiektu hori etzala leneskua eh bai petsie eta bai Zein ja beste dokumentu kitats. Estudi informatiua, studi informatiu eta petsieek eh markatutako eduribiletik hat edo kanpo geratzen zalako. Eta holan eh holan e, asko barduen uzu, no? ba etzalako e, leneskua eta ondoritzu izan zetzen ezagir gela, horren bueno, ba, bueltauko gara Jatorrizko proiekture POTSien eta Estudio Informatibuen jasotaguena eta horretan geratu zan. Etorri zien, 2.000 eta Amar 2.000 eta maika eh, Deskabetzak, deskabetzak ez, bakaptu, eh, okuta zinio temporadak egin sondeo egeitieko da ba, hemen ba, amenlanda eta nibilizien da nera sondeo egeitiko azmo dukien Baina azkenien, e, hogetak 20aka bakarrik gehiadien izan. Ezien ez 30era e, heldu, bueno, ba, lortu benduleko hainbat eh lurjaberekin eta eh korba egiten ba bide pribatuetatik edo erabilera pribatutorrientatik Eh, baimenik esemoties ondo gaiteko ondoetako tramitazio nahiko nahiko desastresian zan iren partetik eta azkenik martxa bain sie sondio guztileekin ein einbari alandare e, bueno ba, e, proiektue aurrera mota dien eh proiektu eñabe sondio guztileekin barik eta gero eh, lorri zokogun gausen eh, leku zi goratsu hau, sote batera da asmoia dukiak. Ba, 1.7 metro kuiboko garren eh parte gero bueno, depo, lur bueno, depot lur bateko eta deposito hori di hongo litzaken lekuen eh? Estabe bat sonde hori gain. Eh, gusti santzurdenan o sea, onartu dabe le ingurumen sailak onartu gure dau neurri horretako bertedero bat. Jakinbarik eh hori hongo aldekoen azpilen zelako geologia dauen edo zelako harri motak edo zelako lurrek, ezotan da Eta eta aurrea botaten dabe Olegazinuek entiodeko guz, galetxetik dokumentu guztiziei olegazinuek eta rekursuek aurkestan atza guz Eta bueno, horre itxarapena dugu, horregaz esate baterako ingurumen tramitazinuea atzeratzeko modu erongo e, horretan. Eta e, horren oztien egin abine izenda urtengo gabonetan, proiektu ebera konkursora atarabian, E, okerrezpana hau martxo inguruen e, sobriek e, enpresako orkestutako prokozamenak txabaltzeko epieuen, baina ez dugu beste barririk egin. Eta ondala azte bat, okerrezpana hau, atara asistentzia e, asistenzia teknika ero deritzen e, da konkursue, da, bueno, obra gengo dituen enpresari edo enpresa hau, eta adizen artien, bitartikaren lanak egingo dituen ba, ingeniari enpresa bat, eh, ongo litzake hor, eh, arduan da, okorreza gana, hori da, konkursu da dana. Baina, tramita oso oso astiro doie, eta... Mm, Eta ez dakik gugenetan daukien. modaukien, seguno. Azkeneko sortzi urtietan, hainbat biderrik usidoguz proiektueke gudarek zera edutzen, eta gauzako nortu te dagoezela esan duzkuea, eta urtietan eukin jadez geldik. Oini uste dugu, neurri baten, ba, zera politiko izen nala, ez da? Barak ikudanok, no, PNV bilidala joendan bi urtietan Madridien sakatzen, ba, treneko tramo guztiziek aurrera eiteko, eta ba ana pastorrek e, da, no, ba, amore moten da apurke ba, apurke esaten da ubaie, doiela, besti, badoiela, bai ez dago baiela besti badoiena bai ez dakigu benetan Ugaletxien bai esan gainker ez dauela ingungo e, informazioari proiektu bai, dialdiaena espalde galdera bidaldu doguz bai etesera bai jaurdagitzara eta bai fomentora eta ikusten dugunez, hortzi urtetan da, ba, pelotie alkarri pasatzen da, bisela. ETS-ek dino estakizela esel ez da fomento hori galdetzeko, fomento hori dino estakizela esel ez eta ditzeri galdetzeko, da onatxigariz. E, bai, Lehibiltzarki dien laguntza gaz, bai, Madri den doko usan ditotaduen laguntza gaz, baina galderak egin gauzak argitxuguran gabiz, baina erantzune beti da, ba, erdela sezaten denaz, da, donde baz, mazana straigo. Horrepe, uste dugu, baliz joko doskule, bintzete, bueno, ba, alegazinio egekiko momentuen edo proiektu eh, ahoi eketan da momentuen ero, ba, tramitazinio guzti horretan egondako irregulartasun edo iuntasun edo guzti horrek eh, ageriz jenipinteko txateko, da, ba, bueno, estala, estala edo, joendala, ez tala ez tala azkematenea dozea inerritar joen dala, ez guzti alegazinio arrako egematik, eta udaletxe batek bere eskumenen horadera Informazin joan eskatu dagoela behin da barriro Akiteko tren hori nun nos eta zela nahi modan Eta ez dotzela batean zuetan Bate. Bueno, kero bekin gozuek alderak ez da behiteko aukerie Baskal ostien aztartetien gogu Aztrobetan ez da guenak Abartela garriko dugu Venga, jara y luego, ta urrengo en asato en el xaban